Розділ двадцять перший. Дуель між чотирьох стін. Залишивши бар, майор більше не втручався у приготування до поєдинку. Йому, командири Віфорту, не годилося сприяти дуелі і навіть наглядати, щоб було дотримано правил. Та молодші офіцери охоче перебрались у справу на себе і одразу ж заходилися визначати умови. Це не забрало багато часу. Про все головне вже домовились, лишалося тільки доручити комусь із присутніх ударити в дзвін, який мав стати сигналом до початку двобою. Це також не становило труднощів, бо зрештою було однаково, хто дзвонитиме. Навіть дитина могла дати сигнал до цієї кривавої сутички. Коли б якийсь чужинець випадково опинився в ту хвилину на так званій площі перед готелем на поготові, він навряд чи збагнув би одразу що там діється? Ніч стояла досить темна, проте можна було розгледіти юрбу людей коло готелю, переважно військових, бо до офіцерів, що вийшли з бару, приєдналися інші, а також і вільні від варти солдати. Довідавшись, що на площі сталася якась пригода, вони поспішили з форту туди. Прибігли ісяк так одягнені жінки, дружини солдатів, пралі, сеньорити сумнівної репутації – і розпитували тих, що випередили їх, чого ж чинилася вся табуча. Всі розмовляли пошепки. Було відомо, що на площі присутні командир форту та інші офіцери, і це стримувало тих, хто, може, і хотів би поголосувати. Юрба, що так самопливом зібралася на площі, стояла не перед самим готелем, а на відкритій місцині ярдів за десять від будинку. Проте всі очі дивилися туди з такою напруженою увагою, з якою дивляться лише незахопливе, надзвичайне видовище. Усі стежили за двома чоловіками, що стояли біля протилежних кінців масивної дерев'яної будівлі, де містився готельний бар, що, як уже сказано, має двоє дверей. Хоч тих двох розділяли важкі збиті з колод стіни, і вони не бачили один одного, проте рухи їхні були однакові. Не обидва діяли за спільною нечутною командою. Кожен стояв біля вхідних дверей бару, з яких лилося яскраве світло, падаючи широкими скісними смугами на грубу рінь біля будинку. Але не проти дверей, а збоку, осторонь, від світла. Обидва трохи нахилилися вперед, наче бігуни перед змаганням готові в першу ліпшу мить зірватися з місця. Обидва невідривно дивилися у двері, всередну бару, звідки чулося лише цокання годинника. Весь їхній вигляд виразно промовляв. Вони чекають тільки умовного сигналу, щоб вскочити туди. Про те, що їхні наміри дуже серйозні, неважко було здогадатися іще з деяких ознак. Обидва стояли в сорочках, без капелюхів, і не мали на собі нічого такого, що могло б якось зв'язати їхні руки, а на обличчях у них була написана непохитна рішучість. Така ж рішучість проглядала і в їхніх позах. Та щоб зрозуміти їхні наміри, не треба було довго міркувати. Навіть чужинець, випадково опинившись на площі, враз збагнув би, що тут йдеться про життя і смерть. Міцно затиснуті в руках супротивників зведені револьвери, напружені пози, сторожке мовчання юрби глядачів і зосереджена увага, з якою всі дивилися на двох чоловіків перед дверима, краще від будь-яких слів говорили про страшну небезпеку, яка була в тому, що робили ці двоє, а коротше кажучи, про те, що їхній поєдинок міг закінчитися тільки смертю. Так тривало аж до вирішальної хвилини. Супротивники стояли, не спускаючи з ока дверей, у яких кожен мав зайти, можливо, то були двері в небуття. Обидва чекали сигналу, щоб переступити поріг і кинутись у бій, що неминуче мав урвати життя одному з них, а може і обом. Вони чекали незагально відомої фатальної команди «Годуйсь, стріляй, ні!» Сигнал було вибрано інший, і нарешті він пролунав. Чийсь гримкий голос коротко гукнув Дзвони.